Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперша українською мовою Андре Нортон Чумний корабель Переклад Олександр Ласкавцев Розділ 6. Виклик на дуель За Червоним Частоколом було повно народу. Салеріки мали природну схильність до усамітненості. Навіть молоді неодружені воїни не ділили один барак. Натомість кожен мав своє власне окреме гніздечко. У зв'язку із цим Глинобитні і дерев'яні споруди усіх кланових поселень зовні нагадували соти жвавого бджолиного вулика. Однак клан Пафта вважався доволі великим. Тільки воїнів у ньому налічувалося зо дві сотні, а ще й на додачу їх численні дружини, діти, полонені, прислужники – Звісно, далеко не всі вони мешкали у цьому центрі, однак на поминальний банкет зібралися геть усі, що мало наслідком багато метушні із з натягуванням нових імпровізованих тентів поміж стаціонарних будівель містечка. Тож земляни щиро зраділи, коли їх провели через цей велолюдний лабіринт до великої зали, яка була його серцем. Як і центр торгівлі, велика зала являла собою округлу огорожу відкриту неба, проте відрізнялася вона тим, що по всій її площі, за схемою спиць на колесі, були вкопані стовпи того самого червоного дерева. Кожен стовп був увінчений металевим казаном із легкозаймистою рідиною. Не було тут ані дерев'яних стільців ані торгових столиків, була лише одна суцільна довжелезна столешня, яка оббігала по периметру усю внутрішню частину стіни зали і переривалася лише невеликими проміжками в місцях, де був прохід. На стороні протилежній проходу, на помості із двох сходинок, височив трон вождя. Хоча церемонія офіційно іще не розпочалася, земляни помітили, що більшість місць уже зайняті. Їх провели вздовж периметру огорожі до місць поблизу із троном. Ван Райк вмостився, крикнувши від задоволення. Було очевидно, що вільних торговців прирівняли до шляхетних осіб. Тож вони могли бути впевнені у вдалій торгівлі найближчими днями. Делегації від сусідніх кланів прибували групами по 10-12 осіб і отримували місця кожна у своєму секторі приміщення. І як зрозумів пізніше того вечора Дейн, для такого запобіжного заходу були вагомі причини. Сподіваюся, усі наші адаптаційні зілля спрацюють, промуркотів Алі без ентузіазму споглядаючи нескінченну процесію зі страв, які почали заносити до зали. Хоча торговці давно вже зрозуміли, що наймудрішою поведінкою є відмова від споживання чужопланетних продуктів та міцних напоїв. Та церемоніал, однак, нерідко вимагав розділити хліб або його місцевий еквівалент із чужинцями. Наука на це дала відповідь. Тепер будь-який торговець, що відряджався на банкет у будь-якій частині галактики, був захищений з медичного погляду настільки, наскільки це взагалі було можливо від наслідків вживання незвичних для земних шлунків продуктів. Та менше з тим за торговцями стало, закріпилася репутація людей із пташиним апетитом. Адже, безперечно, краще подзьобати і жити, аніж зжерти та померти. Грофт ще не посів своє місце на порожньому троні вождя. До настання магічної миті, коли клан проголосить його своїм очільником. Він лишатиметься всього лише старшим сином свого дому, який майже не наділений владою. Зараз він стояв рівно по центру круглого приміщення та енергійно роздавав вказівки рабам, які снували навколо зі стравами. А далі, коли нескінченні ряди тарілок та тать зайняли свої місця на столах… Запалали вогні у металевих казанах на верхівках стовпів і розігнали вечірні сутінки. Час від часу служник, що стояв біля кожного казана, кидав всередину жменю ароматної кори, яка спалахувала клубами лавандового диму і додавала новий аромат до безлічі уже наявних, що немов змагалися поміж собою. Земляни регулярно занурювали свої носи до пляшечок із різко пахучою сумішю, намагаючись хоч ненадовго протверезити свої одурманені навколишніми ароматами голови. «На щастя», – подумав Дейн, – «дим то і здіймається вгору. Або був би в цієї зали дах, вони б усі тут точно очманіли». Хоча були серйозні побоювання щодо стану їхньої свідомості навіть без того. Їхньою причиною став театралізований танок, що тепер виконувався у центрі зали. Їхній нещодавній бій із горпами зображувався у вигляді серії стрибків та ударів ножем. Дейн не повірив власним очам, але готовий був заприсягтися, що бачив, як ніж кіготь танцівника-мисливця, що перемагав у битві, абсолютно натурально увійшов по у груди іншого танцівника, на якому була гротескна маска чудовиська. Гідною кульмінацією цієї жахливої вистави стала поява трьох воїнів із поміж тих, що були на рифі. Вони тягнули за собою усе ще оплутаного сіткою Горпа, того самого, якого приглушив Дейн. Тепер Горп уже прийшов до тями. Він виліз із панцера і був доволі жвавим. Однак гострі кіхті, якими він легко би прорізав собі шлях на волю, убезпечили, наштрикнувши на них кулі із якогось твердого матеріалу. Звільнений від тенет, але незграбний через заблоковані кіхті, горб лише хитався взад вперед, стоячи у звичайній своїй позі перед високим троном. Смертоносні його щелепи зловісно клацали, а із пащі виринало шипіння розлюченої змії. Навіть під повним контролем своїх ворогів. Горб справляв враження жахливо-сильної та небезпечної почвари. Вигляд споконвічного ворога роз'ятрив саларіків, розпалив воїнів, які схилялися через стіл, аби лишень кинути у полоненого монстра парою злостливих слів. Дейнс догадався, що живий горб нечасто потрапляв у їхні руки таким безпорадним, і що вони вирішили максимально використати цей унікальний шанс. І він щиро пошкодував, що чудовисько не впало мертвим у море. Ні, у нього не було жодної емпатії до горба, особливо після того, що він бачив на рифі і розповідей, які почув від місцевих. Але не був він у захваті і від усіх цих погрозливих жестів, музики і какофонії розлючених голосів навколо. Край цьому гамору поклав штормовий жрець. Його брунатий плащ був єдиною темною плямою серед навколишнього моря барв. Він підійшов просто до місця, де похитувався горб. Коли жрець постав перед монстром, шум почав поволі згасати. Воїни розсілися по місцях, і тиша ніби розлилася по всій великій залі. Підійшов Грофт і зайняв місце поруч із жрцем. Обома руками він ніс величезний кубок із двома ручками. І це був не той яскрабо прикрашений келих, який стояв перед ним зазвичай за обідом. Ні, то був явно давніший артефакт, виготовлений з якогось таємничого темного матеріалу. Він виглядав значно старішим за цю залу і навіть за це містечко. Один із воїнів, що привели Горпа, зробив швидкий і точний кидок мотузкою, заарканивши голову монстра та відтягнув її так, що вона утворила майже прямий кут відносно тіла. Жрець із урочистою неквапливістю дістав великий ніж і день зрозумів, що вперше на цій планеті він бачить зброю із прямим лезом. Пробивши м'яку частину горлянки горпа одним коротким ударом, Жрець прийняв від Грофта кубок і підставив його під цівку сукровиці, що засочилася із свіжої рани. Горб несамовито засмикався, забризкуючи своїми життєвими соками стіл і саларіків навколо, але увага натовпу була прикута до зовсім іншого. У кубок жрець додав невідомої рідини із фляги, яку приніс помічник. Побовтавши кубок туди-сюди, ретельно перемішуючи його в міст, він простяг його Грофтові. Тримаючи кубок перед собою, молодий вождь застрибнув на підмост навпроти високого трону. У залі панувала абсолютно тиша. Навіть горб припинив дику боротьбу і мляво повис у своїх путах. Грофт здійняв кубок над головою і видав короткий гучний вигук давньою мовою свого клану. Йому відповіли урочистим співом воїни, які підуть у битву під його знаменами. У такт співу воїни ритмічно били ножами кихтями по поверхні столу. Тричі повторив Грофт певну ритуальну формулу, і три рази йому відповідали інші. А тоді, коли знову раптово настала тиша, він підніс кубок до своїх губ, і випив його в міст одним махом. Він перевернув кубок, переконуючи усіх, що жодної краплі в ньому не залишилося. Триумфальний гом він пролунав великою залою. Саларіки усі попідхоплювалися на ноги, розмахуючи ножами над головами, і вітали свого нового вождя. І ось Грофт уперше сів на високий трон. Тепер його клан отримав вождя. Грофт посів місце свого батька. Кінець вистави. Почув Дейн Бурмотіння Штоца, але Ван Райк із розпачем відповів. Та де там? Вони певно, що всю ніч гулятимуть. Ось, якраз пішла нова черга тостів. А за ними прийдуть і неприємності. Пророче додав капітан Джеліко. Святий бікфордів шнуре! вигукнув ріп, і день із цікавістю повернув голову, аби побачити, що ж саме вразило помічника астронавігатора. І якраз вчасно, адже саме зараз перед їхніми очима розгорталася класична сцена із соціального життя саларіків. Юний воїн, який отримав право носити ніж хоч не більш як рік тому, стояв просто навпроти значно старшого. Вони з люттю дивилися в очі один одному. Хутро на голові та плечах старшого бійця було мокрим, а порожній кухоль котився по столу із твердим наміром впасти на підлогу. Навколо цієї пари постала напружена тиша. У повітрі відчувався дух нетерплячого очікування. Той виплеснув свою випивку на отого, м'яко пошепки пояснив ріп. А це означає виклик на дуель. Що, тут і зараз? Де колись чув про бойові звички Саларіків. На смерть, певно, битимуться за таку образу. Відзначив Алі звичайним для себе тоном стороннього спостерігача. Дитиною він пережив пекло війни у кратерах і отримав з того часу таку собі душевну броню, яку ніщо не могло пробити. Молодий, повний йолоп. Категорично оцінив ситуацію стін Вілкокс із позиції властивої йому розсудливості, а також 15-річного досвіду карколомних пригод у різноманітних світах. Його підріжують раніше ніж він зрозуміє, що відбулося. Молодий Саларік гаркнув якесь питання старшому і негайно ж отримав від запального воєна різку відповідь. Тепер ожили їхні сусіди. Це натякало на те, що всі тільки й чекали чогось подібного, і що таке трапляється доволі часто і уже стало своєрідною традицією, без якої не обходиться жодне свято. Так, для гарного свята на Сарголі обов'язково потрібна гарна бійка, а усі, хто не були залучені до неї безпосередньо, зазвичай робили ставки на її підсумки. «Гей, поглянь поглянь-но туди, на того чолов'яку у фіолетовому плащі!» – сказав Рібдейнові. «Бачиш, що він поклав як ставку?» Шляхетний пан у фіолетовому плащі не був підданим Грофта. Він був членом делегації іншого клану. А поклав він на стіл як ставку на перемогу старшого воїна. Не що інше, як маленький клаптик білої матерії – на якому лежав злегкозів'ялий, але дуже знайомий листочок. Опонент, із яким він закладався, примружено подивився на ставку, намагаючись потайки понюхати її, а потім, як ставку у відповідь, поклав на стіл два прикрашених коштовним камінням браслети, особисту скриньку із пахощами та перстень з пальця. Цей наочний приклад того, наскільки високо цінилася земна рослина місцевими, змусив Дейна вчергове пошкодувати про своє невігластво у минулому. До того ж, він побачив, як Ван Райк теж помітив цю ставку і звертав на неї увагу капітана. Але все це вмить забулося, коли дуелянти стрибнули у коло посеред залу арену, яку розчистили для майбутньої битви. Дуалянти роздягнулися до пов'язок на стегнах і відкинули плащі. У правій руці кожен тримав сітку, у лівій – ніж. Торговці ще ніколи не були свідками бою саларіків один проти одного, тому вони повставали зі своїх місць, аби краще бачити бидовище. Втім, те саме зробили й тубільці. Тонкощі бою для землян були загадкою. Вони не розуміли сенсу усіх цих кидань сітки, що протягом століть стали для мешканців Сарголу такими ж традиційними, як і стародавня і тепер майже забута гра на мечах у їхньому власному світі. Молодий Саларік був швидшим і спритнішим, але ветеран, що протистояв йому, мав натомість досвід. На погляд землян дуель виглядала своїми в'юнкими розмашистими рухами схожою до ритуального танцю, який вони бачили нещодавно. Блискавичні ухиляння від сітки були такими витонченими і такими вчасними, що сітка тільки й могла що ледь зачепити шкіру спритного і вправного бійця. Дейну здалося, що старший боєць уже втомлюється, і молодий, схоже, теж поділяв таку думку. Але тут сталося неочікуване. Ветеран різко відстрибнув праворуч, здійснив шквал блискавичних атак і відступив. А далі над молодим розкинулася сітка і впала на нього, плутуючи по руках і ногах коли врешті старший, різко смикнувши за особливу мотузку, туго затягнув сітку, і полонений молодик, втративши рівновагу, впав. І не самовито викручувався, але і стенет, що знерухомили його, годі було втекти. Гучні оплески залунали на честь переможця. Тепер він стояв над своєю здобиччю, що лежала горілиць. Горлянка або груди переможеного готові були прийняти удар ножа переможця. Та, здавалося, тріумфатор не мав наміру закінчувати поєдинок кровопролиттям. Натомість він простягнув довгу вкриту густим хутром руку, підняв зі столу наповнений кухоль і з виглядом глибокої задуми вилив увесь його вміст тонесенькою цівкою просто на обличчя переможеного. На мить за святковим столом запанувала мертва тиша, яка змінилася радісним ревом натовпу, до якого земляни, щиро зітхнувши із полегшенням, додали нотки свого сміху. Переможеного юнака звільнили з полону сітки, і він, впавши на коліна, простягнув супернику свій ніж кіготь, який той прийняв, і закріпив на своєму поясі. Із підслуханих навколо розмов Денді дійшов висновку, що тепер, на час, який призначить рада клану, дуалянт Невдаха стане рабом свого переможця. Оскільки дуалянти були об'єднані близькою кровною спорідненістю, таке рішення вважалося цілком прийнятним. Втім... Жоден би не засудив переможця, якби він вбив свого опонента. Наступними об'єктами загальної уваги стали члени команди королеви. Грофт спустився зі свого високого трону і підійшов в притул до четвірки землян, які склали йому компанію на полюванні. Відмовитися від міцного напою, який вождь особисто із власного кубка налив кожному із четвірки, було за таких обставин неприпустимо. Рідина із кухля ледь не обпалила Дейнові рота, але він мужньо ковтнув її із надією, що коли ця пекуча, мов кислота-субстанція змішається із вмістом його шлунку, то все якось обійдеться. Бліде обличчя Вікса зблідло іще більше. А ще Дейн із зловтіхою помітив, як Алі потайки вчепився у стіл та так, що кісточки його пальців стали нагадувати білу порцеляну. Він нарешті переконався, існує щось, що може похитнути навіть незворушнього Каміла. На щастя, від них не вимагалося спорожнити свої бокали одним ковтком, як це робив раніше Грофт. Ритуальну формальність було дотримано. Дейн вдячно, хоч і з серйозними побоюваннями за власне майбутнє, присів на своє місце. Грофт уже повертався на трон, аж тут сталося дещо неочікуване. До вождя підійшов посланець, Щось переказав йому, після чого той кинув погляд на землян і кивнув. Дейн, що боровся із нудотою, яка підступала, ні на що більше не звертав уваги, поки не відчув слабкий поштовх у бік. Піднявши голову, він побачив людей з інтерсолара, що виходили на відкритий простір перед високим троном. Екіпаж королеви напружився. У позах новоприбулих було щось, що натякало на неприємності. «Чого ви бажаєте, володарі неба?» – запитав гроф торговою мовою Лінго, розвалившись на своєму троні з примруженими очима, так ніби збирався стати свідком якоїсь розваги, призначеної для його власного задоволення. «Ми волімо від щирих наших сердець побажати тобі доброї вдачі!» Квітчесті слова Керлі злітали з його язика із належною патетикою. «А також ми підносимо тобі щедрі дари на добру пам'ять про нас!» За жестом свого суперкерго люди компанії поставили перед троном невелику скриню. «Грофт!» Спираючись під боріддям на стиснутий кулак, зберігав вигляд ледачої безтурботності. «Вони прийняті», – відповів він офіційним тоном. «І доброї вдачі забагато ще немає ніхто. Ревуни чорних вітрів знають про це». Запрошення приєднатися до банкету втім не було. Та Келлі, схоже, не розгубився, і наступним його кроком стало дещо таке, що захопило команду королеви Зненацька, перевершивши усі їхні очікування. «Згідно із законами товариства Огрофте, – продовжував він офіційно, – я вимагаю сатисфакції!» Рука Алі Кеніла здригнулася. Крізь нездужання, що охопило його, де він побачив, як щелепи ванрайка стислися, а на обличчі капітана Джаліко ніби з'явилася бойова маска. Що б не сталося зараз, воно передвіщало справжню біду. Очі грофта зиркнули в сторону екіпажу королеви, і, хоча він щойно затвердив сердечну дружбу і що терма із них. Суворий норов його раси диктував свої правила гри, а тому він не стане перешкоджати тому, що має статися. «За правом ножа та сітки», – промовив він, – «ти можеш вимагати особистої сатисфакції. Хто твій ворог?» Келлі повернувся до вільних торговців. «Тепер...» «Я закликаю чемпіона з-поміж цих прибулих із іншого світу пролити кров і піт у битві з моїм чемпіоном!» Саларіки збудилися. Сутичка, що мала відбутися, була видовищем, про яке вони навіть і мріяти не могли. «Інопланетянин проти інопланетянина!» Ревіння їхніх голосів тепер було схожим на гарчання хижого звіра. Грофт усміхнувся, і у тій усмішці не було ані земного, ані людського. Втім, вождь і не був людиною, нагадав собі Дейн. «Четверо із цих воїнів тепер наші кровні брати», – вагомо мовив Грофт. «Але чемпіон може бути обраний споміж інших». Дейн подивився на своїх товаришів. Алі, Ріп, Вікс і він сам щойно були виключені. Залишалися Джеліко, Уан Райк, Карл Кості, схожий на ведмедя гігант, на силу якого їм вже доводилося покладатися раніше, інженер Штоц, Лі Картау та Стін Вілкокс. Якби все вирішувалося тільки силою, він без роздумів вибрав би Кості – Хоча гадав, що цей здорувань рухається не надто швидко. Капітан джаліко підвівся на ноги, і він виглядав, як втілення справжнього бійця зоряних шляхів. У мерехтливому світлі здавалося, що шрам на його щоці пульсує. «Хто твій чемпіон?» – запитав він у Келлі. Суперкарго Келлі посміхався. Він був впевнений, що загнав вільних торговців у капкан, із якого їм вже не вибратися. Чи приймаєш ти виклик? натомість відказав він. Джеліко знову повторив своє запитання, і тоді коли поманив рукою одного зі своїх людей. Боєць, що піднявся, був зовсім не схожий на кості. Це був стрункий. Тонкий, майже як очеретинка, молодик, чия самовдоволена міна свідчила, що він збирається добряче познощатися із суперника. Джеліко придивлявся до нього кілька довгих секунд, впродовж яких гуркіт голосів саларіків перетворився на загрозливе дзищання розбурханого осиного гнізда. Вибору не було. Відмовитися від бійки означало втратити усі дипломатичні надбання всередині клану за останні дні. І не було жодного сумніву, що Келлі якимись інтригами уже вплинув на громадську думку у клані, налаштовуючи саларіків проти торговців. Джеліко тримався незворушно. «Ми приймаємо виклик!» – голос його був рівним. Ми, як гості у володіннях грофта, прагнемо битися за звичаєм саларіків, що відомі як видатні воїни. Він витримав театральну паузу, зачекавши, коли навколо стихне задоволене ревіння тубільців, і додав Тож, дотримуючись звичаю воїнів, ми обираємо зброєю сітку і ніж. Здалося, що на мить обличчям Келлі промайнула тінь занепокоєння. «Час?» – запитав Грофт, нахиляючись вперед. Було очевидно. Вождь перебуває у цілковитому захваті від такого неперевершеного завершення бенкету. На Сарголі цю подію будуть обговорювати впродовж багатьох наступних штормових сезонів. Капітан Джоліко поглянув на небо. Через годину після світанку, вождю. З твого дозволу ми маємо обрати свого чемпіона. Моя кімната для нарад – ваша! Грофт жестом призначив прислужника, який провів землян.